Сів знову на стілець навпроти панциболота, гірко відчувши свою непотрібність на світі. Рука сама потягнулася до пугаря з сивухою, Іван підніс його до уст і вихилив до дна. А тоді залунала на всю корчму втішна сатанинська пісня. Жид пиякові трунку доливає, дияволу тішно на те поглядає. Відразу кварту випив хлописько і підскочив з радості дияволисько. «А що я казав? А що я казав?» – заголосував Анциболот. «Я ж знав, що ти до мене вернешся. «Та ж то свята правда! Слово дав Бог! Письмо ж Сатана!» «А ти й донині нудиш світом і не знаєш, до кого вдатися за допомогою!» «Давай той свій папір! Ми на пекельній конгрегації відчитаємо найзаплутаніші кривуляки!» Багилевич глянув на анциболота, в якого від радості заблещадли золоті ріжки, а циліндр на сусідньому столі засвітився, мов, у повні, і відчайдушна рішучість спалахнула в його очах. Він нахилився до чорта і потермосив його руками за вилоги камзола. Згоден, згоден, вигукнув, відкрий мені таємницю вічного життя мого народу, і я віддам тобі свою душу на пекельні тортури, чай не вони несуть, ніж муки моїх пошуків. Я знаю, в тій загадці таїться сила, яка не мені належить, а моєму народові. Хай дізнається світ нарешті, що не зайде, а руський люд правічний єсть на цій землі і має право нею володіти. І відповів на це Анцибулот. Не потрібна мені твоя душа, праця твоя потрібна. Я знайду для тебе ключове зілля, ти відкриєш таємницю. Але стане вона не лише твоєю, а нашою. Розумієш? О, ти ще відчуєш мої копити на своїй розстеленій душі, коли кров'ю підпишеш зі мною контракт. Анциболот надів циліндра, поправив чорного метелика під шиєю, підморгнув, і Вагелевич аж тепер упізнав, і нечистий зник. А тоді заталаніло, загуділо, вся відьомська рать злетілася до розкритої Іванової течки і там умістилася кожна на своє визначене місце в манускрипті. Вагелевич все ще стояв на роздоріжжі, чекаючи знаку, якою дорогою йти. Колючий клубок, що викотився до його ніг, чихнув і чкурнув у хащі. А звідти вихопився буланий кінь. Заїржав, забив ногами і побачив у на хребті коня ласицю, що лоскотала, мучила і доводила до шалу звірину. Кінь вивільнитися від неї не міг і врешті упокорився рушив з місця галопом. На ньому сиділа охляп вершниця з блідим, мов повсім'яне полотно обличчям. І враз упала з шинкарки пелена, зелене волосся замаяло на вітрі, на чолі літавиці засяяв золотий обруч з нефритовими підвісками. Була це Анеля Сираковська. Від її вроди нечувана сила завирувала в ньому, і зрозумів Іван тепер, що та сила називається любов'ю. «Я тебе переможу, дияволе, сам знайду ключ зілля, і не дам тобі пограбувати мою таємницю, і не будеш ти топтатися на наших простелених душах», – вигукнув Вагилевич. Тоді спалахнула в гущавині синім полум'ям корчма, з вогню вискочили на конях опришки, і викрикуючи «Повстання! Повстання!» зникали навіки в темряві лісової дороги, бо зброя для боротьби вже кувалася інша». А їхня стала нечинною. Незворушно стояв Ваглевич на лісовій стежці. Роздоріжжя зовсім тут і не було. З нетрів ще долинав знайомий голос Я твоя загублена Юлія, шукай мене, шукай. і гасла дзвінка луна у безкеттях. Іван пішов по стежині, що, вихопившись з лісу, круто повертала понад уровищем, внизу якого звивалася синя бинда пістиньки. На протилежному березі каньйону біліли піщані Микитинські скали, а на високому белебні з краю села сірила крита гонтом стара церква. Біля неї гуртами стояли святково одягнуті селяни і грали дзвони на вечірню. Багедевич перехрестився і подався до храму на молитву. Коваль Йосип з Круп'ярської роздував у своїй кузні вогонь. Завжди, коли розпочинав це дійство, і в купі вугілля на черені з'являвся перший пломінчик, він забував про все на світі. І челядників не підганяв до роботи, якої в кузні завжди було вдосталь. Сиділи вони на прічці під стіною, спершись на держаль на молотів і набираючись з духу до праці, під час якої не буде й миті припочинку, аж поки розпечена до білоти залізна штаба не набере форми підкови, обруча або рала. Вони гатитимуть молотами ще й тоді, як щорніє метал, і посиплеться з нього калина. Коваль Йосип не звертав уваги на клієнтів, що приходили за оборудкою. Було йому не до них, коли в горні народжувався вогонь. Супів Ковальський міг, набираючи в себе повітря. Шумом і свистом видихав його. Купа вугілля бралась легким жаревом, займалася вуглинка від вуглинки. Жар пробирався до середини купи і там розпаношувався. Купа зверху погасала, вона була холодною байдужою до того, що відбувалося в її нутрі, і непомірно великою порівняно до тих жарин, які будилися змертвоти. і, спалюючись, умирали, даючи життя своїм сусідам, щоб згодом умерли і вони, віддавши тепло холодній байдужій масі.